Alokairuen, Beato Kirikez, Ipar Euskal Euskalegiana. Gobernuak duela urtea hori egin zuen hiri bat bizite gisariak mugatu nahiz, aurten beste urte bat entzate rebegitu dute, baina Iparaldea beti kampo gelitzen da, profesionalek ezpeitute hortan sartu nahi. Se aska sartzearen prestatzenari, urte huntan aldatzea izanen da bohokan agusia, horrek trabatzen baitu egoitza behien egitea, bestalde amboko kolegioan obrak boruratuak izanen dira sartze untako. Baionako zezen plazak ehunta hogoi urte dituela, ogen ospakizuna izanen da ustiralean, Euskallegia Baiona kogi da kontrakoen elkarteak ekintza eggin du egiko itsitzaitzinean kahol saldainekin mintzatu dira. Eta aroa, denbora estalia eurituko dia, kotsiaia. Denbora estalia goizuntan, bainan ateri, jakin ez dela euririk izanen goizuntan, atik atxalde untako, berriz ere odei horiek askartuko dira, ortsan zaren ere aipatzen da atxalde untako, euria eta temperatura gorena, eta bio eta iru grado ingurukoak BAKARRIK Oita amagurte gaur, popo desagertu zela, ezta janluilar popo eletarren berridik, latonoita iruko agorilaren saspiaz gerostik, landesetako leoneko kampinian tiroketa bat izan zen, iparatarrakeko militante eta diendarmen artean, gerostik beraz desagertua ekarriada, omen aldibat eginen dakote autonomia eraikikoek antolaturik gaur, sa spioonetan heletan. Alokairuak mugatzea, atera bidea litaike jendea initzentzat, etxe bizitzaren eskubidea ukaiteko. bideo bideohtarik luzatu dute, Cecil Duflo kartu erabakia, Horx Eremuka, Baldintzak Beteak Balima dira, alokairuen mugatzea jendearen lantxaria eta batazbesteko alokairuak konparatuz. Alokairuen behatuki bat, lekuan eman zen urtebaten zat, eta erre behitua izan da agoril ahastapenuntan. Urte alokairuak Zatenburuan, kondutan hartua izan den ere ere, arazoak agertzen dira. Eta Ipar Euskal Herria, adibidez, ezta kondutan hartua hortan. Sean Beirri. Berriz ere luzatu dute beraz urte batez lege unen aplikapena. Ziziliflok bultzatu zuelarik, erranduzu Ipare Euskal Herria etzela, barnean kontutan hartua, baina nolaz, dakigularik hemen zenolako arazoak diren lura eta etxebizitzaren inguruan. Arazoa preseski etortzen da, etxe bizitzaren profesionale komunikatu behar zitustela, zembakiak lege hori plantan ezartzeko. Ikusten dugularik, beraz ez dutela egin blokus bat, egin dutela, gure buruari galdegitenandugu nork duen kompeten profesional oiek, parte parteraraztea behartzea. Piotxe behien txar. Momentu kotz, ne orkestu indaga horren egiteko, ez baita dispozitiboriko horren egiteko, merkatua ahunt, ahunt librea da. Eta lege behi horren elburua da justuki, emaitea harako kontrol bat. Orduan, detailletan nien ischartu, ez dakit, hori parixen badakite ministeritzan, eta espero dut uh, lege behi hori bostkatuko dutelaik uh, be, esplikatuko dutela nola nola eginen duten. Baina momentu kotz, hemen, pentsatzen dutez Ez ba adibidez, uh, ba berezko instituzio bat sohtzen hemen olako eskumen batekina, juztuki etxe bizitzaren kude antzarako eskumenarekin, uh, toki mailan azteko, deus ez dela aldatuko, hori Urte batez atzeratu aizanenda beraz legeunen aplikapena ere ipar euskalegian eta oroak frantses estatuan euneko seiez emendatu delarik aplikatzen zen zonalde, zonbaitzutan alokairuen presioa beha alokatzen zelarik ere bai. Bere frogak egin beharko ditu, proposabenak eta gobernuak ere bai gaionen inguruan, kanpaina denboran zinegite asko eginik praktikan egi guti konfirmatu dira. Diru laguntza publiko horik estela ukeiten ahalera ikuntza privatuen egiteko, falu lege hori baliatu zuen endaiako errikoetseko pozizioak, endaiako ikastola berriaren proietuaren trabatzeko, ondorioz prefetako pozizioaren alde egin zuen, lehenaldia aldia zen xeaskako lako bat jasaiten zuela. Ikastorte berriakari arazo handiena lege horren gainditzea izanenda ur gorostiaga xeaskako zuzendaria. Bai, eta ustutik asturte honetako ejonka edo pario hindi bat hori zaion dela, eh. E, endaian gertatu da baina beste nunbeit gertatzen altzen berdin. Eh, egun eta eduden sartzean izanen ditugu 80 bat aurr bendaiako e, ikastolan sartzen ez direnak, beraz ondoko egira joanen direnak, eh. Uguñako pausu auzoana, e, baldintza ez egukietan eta behikastola behia, gibelatzen nahi da eta Buna, bon erriko etxeak erabakia du gehiengo batez beraz, gehiengo demokratiko batek erabakia du proiektorein zina eraman behar dela bon, gerikusiko dugu, ze zehaz moden parixetik e, reiten daukute, do, izanginuen ustailean izanginuen bilkura bat, errantzaukuten berrogoi urtez, funtzionatu den sistema bat be, segitzen ahal dela, hola funtzionatzen, beguk reiten diegu e, be, lehen trabaen daian dugula eta espero dugula, dugula besterikukanen eta behikusiko, ea trabaatzen du eta duztun duten aintzina joa aiten beste hainbat proiekturen artean endaiakoa. Beraz, bagne ministerioak ez duara zorik ikusten Euskalegian, oroak, eta gure gaian erez. Kulturakoak erraiten du ez bere gaia, eta ezkuntzakoak erraiten du, bon, problema bat dela, me momentuz ez soluzionerik, eta goetatuko dutela, eta ikusko dutela zehatera bidea atxamaiten aldugun. Tamboko Salbador kolegiuan obrak sartzeko bururatuak izanen dira uhgiaren heetzian eh, ginen darien. Estrena, Baionako etxe pare izeo begiaren obrak urteunda juntaan edo helduden urte asappenean hasiko dira Akitainiak diru laguntza bat eana dio sehakari Maulen, bach da airegaztua erorida etxe baten gainerat eta etxeohtan surotu da, gambara bat eta teilatua ege dira eta bizitegi hori, jonekoti karrikan zen maulen. Eskoalehian beste makur gaztorik izan iduriz aruaren gatik, basuza eta harriko txia eginduatik biakhno alderat eta ere landesetan. Hiru ondartzetan mainatzea debekatua izan da ere atzo, egun haren parte batean miarritzeko ondartza ondia, miledi eta miarritze eta bidarte artean den hilbaritz hetxidituzte goiz guzian, bezperan izan ziren orzantzuaren ondotik kursikinak joan ziren itxasorat eta ura kutsatu zuten. <tose> Elgarri atze bat antolatu dute kohidaren kontrakuek baionan, ostiralea txaldean, euntahogo iurte betetzen ditu baionako zesen plazak, eta hori ospatuko da, eta paradaz baliatuko dira kohiden kontrakoak elgarri atze baten egiteko, kohidaren gibelean ze gordetzen den, kabalak nola tratatuak diraen, eta zonbat diru xautzen den salatuko dute. Carole Saldaina, Euskal Heria, Bayón, Anticorrida, El Cartecoa. Piqué, uh, voilà, atu le baione, uh, exaktemon, skizpazan derriar uh, lekorrida. Baionar guziei esplikatu zer gertatzen den korrida horien gibelean, basakeria horren gibelean, jendea ezpaita Eten et et gabe erraitentzaigu et gure kultura dela, ez da bat ere ala, Napoleon irugarrenaren emazteak zituen ekarri korridak duela eunta irurogoi urte baionara. Epoz uh, e, Napoleon III, uh, ki bule uh, lekorrida uh, sur baioni uh, a peupre 160 ozantan, Donc voilà, c'est une tradition espagnole. Euh, espagnol... Espainiar bat da eta espainarrak ere aspertuak dira abereek pairatzen duten sufrimenduaz eta korrida hauek ostatzen duten diru zama harrigarriaz. Hauzapezek hori herritarrei gordetzen baitiete. Savoir que c'est quand même l'argent des contribuables et que ça les maires de ces villes-là se cachent bien d'en parler aux contribuables. Korridaren kontrakoek itzordua emeiten dute, ostzidalea txaldian biaketer ditan, baiunako erikoetxe aitzinean ekintza ikusgari bat eginen dutela. Kontseilu nagusiak autobus berezi bat abiatu du departamentuko herri eta hirien arteko lotura hobe baten egitea, da helburua, baiona eta tarratze, baiona eta hendaia, edo donapaleu eta baigohi artean adibidez, eta beste ibilbide batzu ere eskaintzen ditu, baina telefonaz behar dira horik erreser batu, eta telefonako numeroa da, 0 0 0 0 0 0 Eta laua, autobusak uh, maizibiliko dira eta ordutegi guziak zehaztuak dira transport64.com web gunean. Maskarada buame eta ziganuen arteko askazia edo ahaide tasuna, liburu baten bidez erakutsi ondoan Nikol Lugahoren lana interneten ere aurkitzen da, emendik goiti maskarada.eu gunean. Eta mas, uh, horiek aipatzen ditugularik uh, handezagunak ohilaren ogoita uh, bostean uh, edehletzi pastorala ere, uh, horiet, hori et Eta uh, egin adena, ahosako plazan eskainia izanen dela, igande aratsaldearekin bost honetan, orzizeko ikastola kantolaturi ikazken emanaldia izanen da pastoralahonen zata. Eta pilotan uh, kanboko lehiaketa abiatzen uh, dela, trinketean eskohuska gauk lehen finalek diabeatziontan, lagalde eta arizmendi, sohuet uh, eta lanberen uh, kontra.